دا خپل فعل دا حالت لا فعل ده انځل نو دا فعل کې دا کومه سیغه ده دا ماضي زو مذلیلہ څه چیرې ماضي له تاسو کې نن دا ماضي سیغه ده ها مونږ ویل څه نه علامات د ماضي کې چې دا کومه سیغه په آخر کې تو تو ما تم تی تو ما تو او نه الفاظ را سناد دا څه سیغوي ماضی سلاوین دیو جنا دا انزل نا کی دا ناسی چه دا ماضی چه غلط بیا دا او اسی مزیدون تک انزل نا مزیدون دا د کوم باب ندا دا پیدا کله دا پیدا کله دا او کوم باب ندا باب افعال علامت باب افعال فقتی چه دا حمزه قطعیہ دا یا دا چې دا انزل نا داغه ده ماده ده کسی شده انزل نا ہو یو یو زلطه یا یا شه علامات لده کاشی ما دا مانگو تیو پیزن انزل نا علامه دا بابی فال دا دوام دا هو زمیر ما د دا دوام تیل نده که انزلنا نا که نا زمین در متقلیم را گره رکن دابم تلیر کنو چی شه بطین پار دیتی نا زالا افتقسام که دا چی شه واقعی چی صحیح واقعی دی دیدی بابی فال که دغه سیغا پا کمت دارا همچون دیدی چی شه ره انزل نا پا وزند فال کراتی افعال نا بابی فال که همچون دیدی چی ره همیشل او اکرام نا را و دی و دیدی کردان دا خون مشور سیغا دا تی لتخرج الناسه دغه قاعده او قانون لګیدل اخره کې دغه خبره ده چې قاعده او قانون پکې لګیدل کېنه ده لګیدل همغه کومه قاعده اخفاء ولا صادو پکې لګیدل نه سنت سره فائدې ها نمونه ساکینه نور څه چیرې راغلي ده بلدا راغلی ده دلته همزه ده با بفعل <سؤال> شه ده؟ خاطیه د همزه خاطیه دی تلکنه <سؤال> درس ده کلام کی ساکیتی <سؤال> گیونه نکم آباد دی متحرک چی هم ساکیتی <سؤال> گیونه <سؤال> لی تخرجن ناسا در تخرجن ناسا مینه ظلماتی، دا تخرجن، در مرپسی ده غاتی ناسی تی وی تخرجن تو ما چی ده؟ تخرجن آه آه واحد مذکر غائب نا واحد مؤنث غائب نا دا وزن باندې واحد مذکر مخاطب و مراجعه واحد چېم راځي مؤنث هم راځي نو دا کوم څه غدا مخاطب د کوم مؤنث تا ها مخاطب نا بیا دا هو چې مخاطب دا مزید د کوم اداره ته نه مزیدون را مزید کوم با په نا باب وفال نده تاسو په ځمب باب وفال نده علامه باب وفال پکې ده ها علامه خو یې پرې وایم مونږه چې تاکه د مزيدو نوای مجرد ني کنه د علامه د مزاربه نظامه نراضی او دا مزیدون کې بیا خراجت راضی کنی دا بیا نازیمی راضی او دا با بفعلا تیسی دا دا خراجت بیا دا شیش راضی مطاعاتی راضی نو آخر آج او خرجو نا دی بیا دیکی که کما کائده لگه داندے کنه دا لگه داری او دا کائده پرا دیکی لگه دیده لی دا دا پاسلکی چیش رو؟ دا تو خرجوا؟ دا نا پاسلکی تو آخری جو و چیش نو او آخرری جو کې هم آخر تو همې جمعه ش که نه غ د وجهه او آخری جو ک هلته د نه قادهمونه مونغ لګ په خلا پرتیاسم یو همد چې شکهه پر نه د هغې د خونا په تو آخرری نو آخری یو آخری جو چې کهعلکه یو هم ه بل دا دغه راغلی د منصوب راغلی ده چې ش راغلی ده ې منصوب راغلی مقادر دلی ان فخریجننا من زروماتې له نوری بِاسْمِ رَبِّهِمْ إِلَى سِرَاتِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَوَيلٌ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ شَدِيدٌ دغه نور قادی خوسمونګه ډېره په کې دغه کړې دي دا مينځ ظلمات کې یو قاعده براشي ښه چې دغه والا قاعده ده دا. دا حروف شمسیه او قمري والا نه چې د لام نه روسته زوارا چې نو لام په واسره بدلېږي زاو په زکه نو دغه دا اعلان نوري بِاسْمِ رَبِّهِمْ إلا خراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين ده ويل للكافرين كذا والله باندې ستره غلله دلت کومه قالو جاری شوي ده يرملون من عذاب ان کومه قاعده جاری شوي ده ازهار ولا کذا نون ساکنه نڅه راغلله عين حروف الفاتحه دیکھیں من عذابين كي او ع من کے جي والا او عذابين شديد كي کو مقالده لا اخفاء والا الذين يستحبون دا يستحبون دا بصوغوا دا ذيب بلا توجي ويس توي مازيد دا مذاری دا امر دا مذاری دا مذاری کي را کوم څه غلا ها مذاری چا مذکر غائب دا مزیدونه کم مجردونه دا مزیدن څه پوښتنه دي دا مزیدونه شکل ډیر غټه ايسکو شکل کي بڑا ہونا ايسې لگ رہا اے و س تهبونا ا کوم باب نه باب سفا نه د علامه پهېشي د د باب سفالته کللی کارو نو دا ش چې راغلی دا علامه د بابي سفال ده س او تا چې راغلی دا علامه د چا ده او تقسان به مونږه څنګه معلومه علاماتې لرري کو ته تو ته یو او علاام خ ت لرې کوایئ یا علامه ته مزار د دا ته لېیک سنا تا علامه د چا ده باب یې دام تل لري کا ول څه دا دا یستحبونه کی څه نه دا, دا او اونون علامه د جامه د دا دام څه نه دا؟ نو څه به پاتې شي حب بابا, بابا. نو تاسو هم کې د شي جوړی دا مزارف نه جوړیږي یستحبونه د کی څه قاعده او قانون لګیدل دا کنه د لګیدل دا یستحبونه دا پاتې کیږي بونه نو څه ظاهر په متجانې شینواله قائدوله کې ده ظاهر په یو د څنره غو ماقبل متجانې شین او ساکینو د اول پام دا موږ چې وسنن و درو اغل کې دا قائد را روانه ده چې داول به حرکت هم هڅه ورته او د پام په بخت متغه م کرن چې ته جوړتو یو صاحب کو نتیبه اوس زغره د دې گردانې صغیرو کې استحبه گردان تو تا گردان صغیر صاحب یا صاحب سره مستحب <تصف> بود الامر منه با استحب با استحب بي استحب بو لا لا تستحب بلا تس اذر مستحب بود ورداد دقوالا اصفا اوش والا کردانه مزاره والا یستحب بو یستحب بو یستحب بانی یستحب بونا نینه دا سیغا على الارضي وياسود دون راغلا وياسود دون دا تواهي داغا درس إبراهيم نشتادي داغا تواهي حسن دا ياسود دون كمسي غدا دا فعل مزاري دا فعل مزاري كمسي غدا جام و مزاكر غايد مسجد دون كمجرد كم دون مسجد دون شعبتين کومباب ناراضی مزیدو ته مازیدی دې چې راضي وي او صد دو نماځیدی چې راضي مازیدی دې چې راضین فض راضي مازیدی دې چې راضي صد دغه نه مازمو ګټه نه معلومات او چې کوردل یا علامت د مضارید دام ته لری کو دانون خو عربی د دام ته کو نو سد سد سد دو راځي کنه سد دو بچي جوړه د دې کې څه دوسم په سد ځان ترې اا سد دو راغله ده نو دې وځي نه داو علامات جمع د چدام لري کومه څه د کی څه ور په پاتې کیږي لکه علامات د باب د مزيد علامات څه کېسته نه دې وځي دا پته لګي چې دا د چا نه ده مجردونه مزید او څه کوم باب نه راځي د مجرد او سد سد باب نه سره ماده دې کی څهګه یو یو علامټ لري کو چې مونږ څه تعاله مې ځان درې دا بوم لري کو علامټه جمع لري دا بوم لري کو نشې وپاتې شو فضا دا تاسو څنګه څه کوي ها فضا د اصل مشدد د دوه د علی ملي راځي پیل هم زاف دی یا د دې کې څه یع صدونه چې قانون جاریشه ده کنه ده یع صدوره د پښتو کې څه او مزاګ ولا قاعده پکې جاری شو اته په یو چې سوال اول د متجانسینو ساکینو نه حرکت اول د الف صاد د دال د نقل قصاته متصات قصات کې چې کو ورته د دې دغه نفرن گروپ شانتګاردان دی چې ګردان دوره واه اول که یاثو کو یاثو کو یاثو ثاني یاثو کو یاثو ثاني یاثو کو نه نه دا ته ذکر تیوا په پیراګراف اذ سابیل الله و يبغونها و يبغ يبغون هذا تو غسل او یا وګورئ کې دا کومه څه غدا؟ په لمزارې کې دا کومه څه غدا؟ دا جامه څه غدا؟ بیا مزیدونه کوم دردونه ده؟ مُزارد کې دا د مُزارد کې کوم باب نه ده؟ بله زرا به تجربه باب در نصره یعنی سیگون ندازه یا خدا یا بغونه را اغلی دیکی ستال هم سوائی دیکی یا بغونه یا بغونه که کورا در وولون علامه دام تلید که دا یا علامه در چیشی ده مزارهات در دام تلید که چیشی بپاتیشی باغا دو هرپ بپاتیشی یا هرپ که کمم دیکی در چیشی چو تاو یو واره پټې کم د هر په لې پټې کم دا یا دا یا بو نه پاتل کې یا بغي یو نه یو نه پاتل کې یا بغي یو نه او څنګه قاعده ولا کې یا بغي یو او درطع ولا نن شم کما قاعده ولا ده او ولا قاعده یا بغي یو نه او یا مضمون او روسه د کاترینا راته او مخکې چې چې جې بیا د دې واو یا روسه چې چیراته وای دا ده چې د یا او اوو نقل کیږي ساتور کول کی <متحدث> ما قبل ساتور کول کی نو دا فاصله بیا بږي یو نو دا یا راغله روسه د کاترینا مخکې د وای ماتنه ما حرکت د یا نقل کما قبل سم ورک روسې چې یا یا بو ووینه تی نه جوته بیا یا تاکینه مکه تیسي چاوا دا یرمونه په شانته دا بیا تاکینه مکه تیسي چیو نو چی چې بیا یم په وولو دا تم په وښاره وبا او بیا انتقاد تاکینین را تدعينه فاضل فيثيو تدعونه ولا قاعدام نداله ترمينه فاضل كي ترمو ما ترمو هنا ولا ها تتعاونوا ومنداله ندخو قبل زمده ويا مذوم راسك ما كي تكسرو یا مته وی واو یا مقوم مخه ته زما وی لغاده اه دا کې د کې تعون او درامو رامونه ولا لکه رامي یونه د کنا رامي یونه <متزور> نو اول سوره ولاده یا یا واو یا مقوم مخه ته کا سره ما با وی واو مته نو ته شان ته یبونه پاتل کې یبغي یونه یبغي یونه یبغي یونه یا غلادو څه ته څه نه حرکت دیام ناقل ما قبل غیمت تا مرکو بیعا شاکینا مکی تی زمه په پا سره بدل که اعتمای شاکینا دا وزینا دا وو حضر چلو یبغونتی نیجی اولائی کا فیض والا علم بعید فیض والا علم بعید کی علا کا دغوالا دایتی تیز کوستان والمولاتی وفیض والا علم بعید کی وڑا کنیم نکل <سؤال> سوئی دا والی دلتری کل سوئی دایتی فیض والا بعید ودی دیده څو تا 파ټه موږ ورالو تاسو ولایو یا هي تمہارا علم بعث هلته ورکان میم راغله دا ولې راغله بای مطلقواله قانون درځي وی ورسه قانون و دا و کنه دلته قلا علل څه چلتا وره ننې تنوین نور څه شي دا بار اغله قانون د تامین په تاخره بدل کړي الی سره بدل کړي نو چې شیطاني جوړ شوی ري قيض ولالم دایسي zato ma arsa ina ki arsa na kuma cheda stu go cheda ma di sara na to kira ghalala ko mi chi di paher kitab tuma tum ti tum do aw nara si na da bo chi ghalaka da alta wa kitab na ba namazi si dai نو بیا تاسو موږ ته جواب وکړه مازې د سیم نه د چا کی ناراضی نه په مازي څخه کی د اناتې کو بیا وځو نو شکرم به صافه دي دي په فلث مازي پاتې سينو نو اناتې لوري کو ارسلامه پاتې دي نو بیا صحیح ده کتابونه او ته خارج ده بیا دا یو ته ارسلامه مزیدونه مو زده را ده نو زړه ته دونه ده مو غویل کنه دا زمایږ چې څېلو د غری حروفو په فاتي کې مجرده نه وای او کله څلور فاتي سمزيدو ته دا نه تلري کوو غوړو څو حروفو په فاتي کې اکرنا کې مزيد نه وای ګریه کنه جاتي د څلور فاتي څنګه ولزم بیا مزيد کله د کوم باب نه دا دا څو څو ته زم چې دا د پوهه مازي په ول رسیدل کی څه هم او دا سر که همزه خطعیه را غلیتا هنو دیو دینا دا د غلیتا دیگه سقا داو قانون لگیدنه دا نایدنه توالی ار بحرکات ولی قانون دا اره ساله اره ساله ناو اره ساله ناو اکراما اره ساله څو قاعده پکې نه دلګې تللي ارسل تو ارسل نه یو قاعده وګورئ کېدلې آ یو همزه قطيواله لګري دار سالنه دا پاسل کې ارسل او نه دار سالنه پاسر کې شي او اصل کې دا دا هو ارسل تو کله چې غوته د متکلمون ذلول د واحد وړه اجام متقلم روڑنوشی تری جوسو ارسل ها؟ سالانا کی؟ ارسل نا دار بارکات حدرتا من راگلش ایش؟ دوالی دار بارکات راگلی زلطا؟ ارسلانا کی سلاغ راگلش؟ ایش؟ زلطا ادافاع کلمه چیز؟ ساکین داو مر رسول که كما قاعده لكي نعمل رصيد ا بلسان الفمي فيدل ना فيدل له على باب او بابی قال که دا کمیشه غاده؟ واحد مذاکر غایب دا دا دا غاده ماده دی که چی شده؟ افترقام که دا چی واشی؟ موزاو سه قیده او فانو فکیلی گیده ری؟ نیه، سه دا پاسل که لیلو، نورسی شد، بوه هرسی متجانی سینوالا قیده پا دی کلیگی دا دا من يشاو من يشاو كتو مقاعدة لك اتلئة لك ويا حديث دا حديث دا شكو مسيغة لك دا مازیوالا دا تو بایا مازید مزارد مازید شهد مزارد تا سو بزن دا مزارد دا مزارد دا مزارد مزارد دا ودارا د ګقوم باندې را دي اي صاحب چې زراپایز دیونه نه دي افسر څنګه چې تاسو آتی ځای وار کیږي ماته دې څه څه ده ماته څه کوي که چې ماته دې وایرو نو هدا یې نو خپلوا پټه قاعده او قانون لګتل یه هدي کنه نه ده لګتل یا مضمون را چې وروسته د کثیر نامواد نتیجې انوې وایي ماده نه یا تاسو په کوم صورتونه کې وو حرکت یا حرکت از کی حقیقته دینه مونږ ته څه تعبیر کوي او یا رسی په مقابله د لام قلمي د فعل مضارع کې نو دا وو یا چې کېږي نو دا یا هدي تهدي اهدي نه دي باطل کې یا یا راله په مقابله د لام قلمي د فعل کې نو دا یا ساکنه کړل شي یا هدي چې مننه شو کې ماګه مو شوره ده ولا عزيز ولا قدر كنا مطابعته عن اخرج قومك اخرج كي تشه ده؟ عمر ده آمر ده تشه ورکره ده؟, ور ده. قومك من الظلمات الى النور ودكترهم بأيام الله حدث حرق تافي مرحبا تافي